Bi izeneko mugazgaindiko komertzio eta industria ganbararen lanaz, mintzatuko gara orain bimila eta amarrean sortua, gaur egun bi arteanen egenkizuna enpresen arteko mugazgaindiko gaindiko lankidetza bultzatzea eta laguntzea da Gipuzkoan, Nafarroan eta Iparre Euskal Herrian. Aitziber Zapirain. Joan Blanko, Mugazgendiko gaindiko merkataritza ganbarako koordinatzailea da. Bi artean e, taldekoa haintzuzen ere. Joan, Beraz, baduzu e, lan mardula, e, koordinazioan aritzen baitzara, e, donostia, beraz, bueno, Gipuzkoa, Nafarroa eta Bayonako Merkataritza ganbarak, haintzu zen ere? Bai, bai, ergan e, biartean sortu zen dola amairu urte eta da hiru e, Merkataritzen harteko e, e, lankidetza bat, E, Bayonako Merkataritza Gamara, Gipuzkoako eta kamaren eta, da, Gamara eta Naforokoko Gamaren Achtekoa ez. Eta hausatzen da, mugaz gendiko Merkataritza Gamara, eta elburua da, Iru Eskaldean Achteko, enpresen eta entitateen eh, ahemanak eh, bultzatzea. Ez da gehien baina hainitz dira Ainsozen ere mugazgaindi lanean ari direnak, beraz mugazgaindiko langile direnak eta zuk aldiz enpresa ikuspegitik e, lantzen duzu, ba bidasoaren bidasoi baiaz gaindiko lankidetza hori, ez? Eh, enpresa Ainitzek behar bada Donostitik e, zuzenean e, bordalera edo Parisera begiratzen baitute eta zuk beso altza erraiten diezu, hop, hemen, hemen badira hiru probintzia e, lanerako prest Bai, guk laguntzen ditugu... Ehm... Mugaz gendiko merkataritzan, ez, hoien eh, hartan lan egiteko adibidez, enpresa eh, batek ornitzaile berri bat eh, eskatzen duenean, hornitzaile eh, bat, edo bestela eh, bezero berriak nahi dituenean, ba erakustea, hilo eh, eskaldetan, badela potentziala, eta erranduzun bezala, ez, eh, baionako enpresabatek ere madrilera iotzea, edo atzerira iotzea ordez, ba hemen baditola, ba, eh, kompetentzia eta enpresa eh, edegak berekin lan egiteko, ez. Hurreze gainera, eh bueno, 3 urteko lan eh, esperientzia daukazue, eh? baina eh, ez, duela 3 urte markatu, sartu zinenzu 13 urteko lan esperientzia dauka biharteanek, ez da ez da gutxi. Eh, zainitzetan eh, borondatea izaten da kontua, ez? Alegia, baliabideak badaude, Euskal Herria da Baina, eh oraindik ere ba kultura eta ohtura ezberdinak e, ba, dauzkagu, eta nahi baldin bada alda elkarrekin lanegin Bai, bai. Oztopoak beti hatxe maten dira ez, administrativoki, e, e, fiskalki fiskalkin duzuna, baina erraten nuen bezala horretarako ba gaur egun ba dira ere baleabideak, laguntzak hori e, ba gain ditzeko ez, gero gehiena, oztopoan diena mentala da, buruan da, horretarako e, ba, gu hor gira ere piskat e, laguntzeko enpresai txipa e, aldatzea, e, guk egiten dugun bezala, ba, alde batetik bestera pasatzea azkenean e, muga hori psikologikoa da, eta behin egin eta ba, Bair, dena erreio da eta ikusten dugu gagu badira adibide e, politak enpresa batzuk ja e, danik emugazgendikoak direnak eta behin hasi eta ikusten dute azkenan, gauza berdina dela ipagaldan edo egoaldean nan egitea. Uhum. Zuek eh, euroosko baduzue hitzarmen bat, pentsatzen dut horrek eh, laguntzen duela, ez, eh, ikuspegi orokor bat atxikitzen? Bai, eh, duela urte eh, eramaten dugu hitzarmen berezi bat euroosko eh, laguntzen gaituena eh, euroosko aldeko eh, komertzioa bultzatzen, ez, eh, orduan badira, iruagdatz, eh, iruagdatz, eh, Dena lena, dena eh, aholkularitza, nahi du egiten ditugu berrogeita bost aholkularitza eh, urtean, ama bost euskaldeka, enpreseri, eh, adibidez erran dudan aleen enpresabatek eh, ornitzaile berri batxek atzen du, edo nahi du eh, bez, nahi ditu bezelo berriak atxeman ondoko euskaldean, bakuk lagunduko dugu aholkularitza pertsonalizatu bat emanez. Gero ere egiten ditugu online mintegiak e, gai ez ber buruz egiten ditugu hiru urtan, e, pasaade hasstean egin dugu bat e, filial sortzeari buruz euro eskoaldean. Hortu gineelako joan den urtean ba, Gerozta gehiago bad enpresak e, interesatuak direnak filial bat e, sortzea e, ondoko eskualdean hasten direlako bakktibitate e, garganzitsu bat izaten, Eta gero azkenik egiten ditugu mugaz gendiko topaketak. Oh, Topaketakoiek sektorialak dira, eta alburua aldi horro da, biltzea e, Iro Eskoaldeetako e, empresat antitateak, eta piskat horien ahtean, ba, elkarlana bultzatzea, gai ezberdin enunguruak, eta hori bagemanak bultzatzea. Hori, e, lehenaginen dugu, elduen e, hastean adibidez, e, bi hastean gurean markatu e, iruñean turismoari buruz, baina hanez, erakarga egitasuna adibidez. Gehiago, balaguntzeko e, turismo ahloko enpresak, e, elgarren aktarlan egitea edo e, pixkat e, ondoan e, zer egiten den ikusteko, hagemana e, bultzatzeko. Zein dira orokorrean enpresarien kezkak, mugaz gaindi aritzelako momentuan? Bo, kezkak, nire ustez, em, em, alde bat eta besteko prisenak prexen, berdinak dira, ez? Azkenan askotan izanen da hizkuntzan, administratiboa, e... e ostopoo fiskalak, eba, gauza batzuk gaur egun nire ustez e, gehien buruan direnak senta badira, bada laire eskaintza handi bat eh hortan e, lagun, laguntzeko, e, ni beti gaten dut gorkirela ostopo hoiek e, ostopoiega inditzeko, hizkuntza e, ez da dila bat izan, e, ni adibidez askotan e, gotenan naizen presa bateekin e, beste aurkezteko eta behar badalen aldietan e, e, itzulpena egin, baina gero hori naturalki egiten da eta pentsatzen dute ganeza mm -hmm. beti buruan dela ezka handiena. baina ikusten dutenean ba, ez dela ez berdina alde bat eta bestean lan egitea, ba, gero eh, reski egiten dute. Aipatu duzu, eizkuntza eh, haitz ulpena, ze presentia du Euskarak eh, mundu hortan? Baina ikerango nuke ez, ez askian dia, baina ala ere bai ikusten da, Euskar beti beti lotura berezi bat egiten da, ez ikusten denean, eh, eh, enpresabateko jo e, enpresitako jendea ba, euskaraz hitz egiten beti gubiltasun e, e, bat sortzen du herrisago, gero ba bon, batzuk e, jakin berda ere hemen jende askok e, ipagaldean hala ere gazteleran menperatzen duela, e, ba bestaldean batzutan e, frantsesarekin zaitasun gehiago bada, baina badira ba aterabideak, hori min egiten ditan gehiena da inglesa entzutea. Ba patean, eh, 4. hizkuntza bat. Bai, ez eta ingelesa jakitean guiden eh, Hori beti agitzen naho, eh. ikusten dudanean eh, alde bat abesteko bai. euskal-euskal herriko Euska, biemen presa inglese zaritzen, baina bon. gero nahi dugunean komunikazioa bah, lortzen da. Mm. Eta gero guk egiten duguna aldi hori eh, gure to paketetan eta eh, itzulpena ematen dugu. Eh, Bakotxak bere izkuntzen eh, adieraztea eh, garrantzitsua delako mm. eta taili ba hori hizkuntza ez hoztupu bat izateko eta gaur egun ba, badira jarri zuten bezala badira baliabideak orduan erabili ber dira Biartean mugazgeniko merkataritza ganbera da eta ipatu dituzu topaketak beraz urtero antolatzen dituzuenak eta iaz adibidez e... Bueno, ni gustot Euskal Herria ezaugarritzen duten, segurazki barria gehiago, eh, baino hiru lan hildo landu zen ituzten, e, turismoa, elikadura eta industria. Bai, elenik eginen e, Nafar Joan egin ginuen bat elikagaien inguruan. Bildu genituen 29 bat presa ere, e, piskatu ea hasteko elkarlan hori. E, gero egin ginen bat e, baionan industria mailan, industria sektorea asko eta e, zabalagoa da. Baina, berdin 30 per, bat pertsona sor e, bildu genituen. Eta azkena egin ginen e, donostin, e, turismo inguruko... E, sektorean ez, eta hor egun bat enpresak bildu ziren, e, jakinez gaur egun ara ere zailadela enpresak mobilizatzea zen, ta, e, beti, beti bat dituzte galderak e, eta, eta ekitaldiak. Orduan aukten nahi ginuen pixkat e, ba, bi sektoreoiek e, elikagain elika ingurukoa eta e, turismoak lokoa, ba, segi bultzatzen, empresen gandik pixkat bazelako galdera hori ez. E, nola segitu ergarrekin lan egiten, ze e, egiten da beste eusko eta orduan aukten e, erabaki ginuen egitea elikadein eh, ungurokoa berriz bainan bai honan eta turismokoa eh, irunan. Eta urtebukaeran egin eh, behar inuke bat ere donostin, baina horgeio zilber eh, eh, ekonomia eta, eta osasunaren inguruan. Mm -hmm. Mugaz gaindiko haotzak. Aipatzen dugularik eh, adibidez eh, elikadura. konkretuki Konkretuk mintzo gara. baserritar batek edo... Edo esnea, iruñan, ekoiztuden esnea, e, eletan saltzea, adibidez, edo batera. Aski zabala da, hiritzeiten eh, dugularik eh, erikagaien inguruan, eh, izaten alda hori, eh, bai ekoizle ez berdinak elgarren artean ikustea, baina ere, eh, nafagoan ekoizle asko badira, nahi dute hemen eh, gomerkatuan sartu, badakitenako iparaldeko merkatuan sartzen badira, bai dekitzen dueterako jentzat frantziako gomerkatua, mm -hmm. eta gero izaten aldira, enpresa teknologiko batzuk ere, erikagaien ingurukoak. Eh, Bada, bada pixkat denetarik. Gero gaur egun bada laere konsientzia e, urbiltasun arena. E, bai. e, tokiko produktuen ekoizpena eta hori pixkat bultzatzen da, be, era aurkeztuz, e, adibidez, iparaldean e, Nafarro edo, edo edo gipuzkoako ekoizle batzuk, jakinez e, guretzat bertakoa dela. Mm -hmm. Eta enpresa eta azmintzogarela gutxi gora bera zen bat langiletako enpresak e, joan oidira, topaketetara? Boa, <coughs> hori ere denetarik bada eh badira enpresa, ba enpresa ba, gehienak euskari eh, jimailan araheri lantzitugunak aski txikiak dira, mainan izatenan dira enpresa handiak gubeti saiatzen gira {\e} eh, denetarik izaten, askotan eh E, izango ditutzu entitateak, e, instituzioak, e, txikiak, e, gerosegatuko gira ere banatzaileak ekartzen, pixkat, hoiek e, izan dezaten de, de e, e, produktu behi bat zuen aurkezteko e, aukera. Fena, mm. hau zen. Eta turismoaz mintzoga bagara, e, joan, enpresa ikuspegitik, pentsatzen dute ez duzuela turismoa lan zen... E, Ni pentsatzen ari nahi zer moduan, edo nik irudikatzen duan moduan, baizik eta enpresa, ikuspegitik ze turismo mota eh, lan duoi da? Bai, jaten nizu mezara ez guk, hor, ez dugu bate erakargarita sona lan duena, hori nire ustez, ez da erezta egin beharrik, Euskal Herria askera kargarria da. Ez egiten duguna, pixka da turismoan ari diren enpresak, E, ba, oien artean ikustea ze egiten den beste eskualdean hor e, adibidez, e, Iruñan nahi ditugu e, iru iru egiska edo iru municipalitatea horkeztu eta ze egiten duten horiek turismoaren turismoaren turismoa bultzatzeko beren egian, xaiatzen albagira mugaz geindiko turismo bat egiten, ere e, oferta man komun bat izaten ez bortzaz, e, ba jendea ez bortzaz donostin gelditzeko, adibidez jakitea ere, ba, donostitik hogei e, kilometroa, ba, duzula beste gauza batzuk egiteko hori e, azkenean e, enpresen arteko kezkak beti berdinak dira eta laguntzen al dira hoien artean e, e, ba, handitzen beren produktuak eh e, lantzen biskat e, iraunkorago izateko e, orako, hori da Joan bai, bai pentsatzen dut bai bo, gero ni ez naiz turismo luko mm. eh bat baina pentsatzen dut orain hori e, bai, e, enpresa guztietan e, kezka bat dela Eta turismoan batez ere eh, hori lantzen ari dela, bai. Nik, eh, bo, galdera pausatzen dizut, antxeta irretiko kasetari bezala, eh? eta eta lapurtar gisa, gipuzkoan eh, usu ibiltzen dena, eta nafarroan ere, eh, nere percepzioa da, hemen dik, alegia, eh, iparra euskal herritik naturalki dagoela joera bat, eh, ba, turismorako, eh, haundiagoa, ego euskal herrirako, Eta ez hain e, beste alderantziz. Ez dakit daturik e, badagoen, harinaiz baita ere ba, enpresen lankide txanez. E, ikusten dira hainitz endaian hartzen dutena ostatu turista bezala, eta badoaztenak e, donostiara, domerkataritzara, doaktibitate bat egitera do museo batera eta bar, talderantziz ta sentsazioa ez iruditzen hain handia adenik. Bai, pagaldeko galditzen baduzu, bestalean zubia denean, eh? Zut, bai, etortzen dira, bai, kasu horretan, bai, baina bai. ez turistetaz? Gaten eh, dizuan bizaraz, nahiz espezializatua mm. turismoan ezingo nizuk egan, gero pentsatzu tendentzia hori, bai, eh, existitzen dela, gero gehiago joaten direlako bestaldeko hiri handietara, hemen ez diren akatsa maten. Mm. Eta balimada irratiaz bestalde pertsona bat, ba mugaz enpresa bat sortzeko asmoz edo duda horiekin, Zuk zer errango zen nioke? Zer egin behar du, noren gana jo, zuen gana daiteke? Bai, gure biltzen urbildzen alda, guglaguntzen ditugu merkataritzak ambaretatik enpresak sohtzen ba, eta gero beren, beren gara apenean. Eh, nik errango nioke lehenik garantzitsona dela aztertzea bere proiektua ez, eh, beti bezala guk laguntzen dugunan enpresabat eh, bestaldera edo bestaldetikona sortzen. Lehenik erakustea eh, ze, ze potentzial baden, proiektu oso bat da ez, ze aukera badiren eta, eta gero ba, elgarrikin... Eh, Xortzen, laguntzen dugu sortzen proiektua, eta gero baditugu ere gure inguruan e, konpetentzia handiak dituzten beste enpresabatzuk, eta hagemanetan sartzen ditugu horiekin, mm -hmm. baina bai ez dudatzea ez. Eta aukerak haipatzen dituzunan, bukatzeko joan, e, zein dira Euskal Herriak dituen aukerak, enpresa bat sortzerako momentuan e, asko dira, diru asko behar da, baina zer funtzionatzen du hemen, zer da ongi biltzen dena? Boa, diru asko, ez bortxaz, dependizten duri zure ideiaz, gero badira laguntza ugari, eh? E, iru asko aldeetan, eh, ba, ezberdinak dira laguntzak, baina badira laguntzak, eta jandizuan bezala, eh, badira a, baliabideak. Gero sektoreetan, hori eh, beti, betiko sektoreak diremen, ez dut nahi sektore bat eh, <laughs> haipatu bortxaz, baina... Eh, Orokorrean denak eukiko luke, bueno, saiak erakbentzat, du. Xaiak erak merezidu, gero, nire ustez, berda, proiektu bat izan e, kontuan hartuz e, ze lugaldetan ziren eta ze behar dituen lugalde horrek, e, ez sektore bat, batean bakarrik, baina gero e, gizarte mailan ere. Mm -hmm. ba, Joan Blanko, e, biartean artean e, Mugaz Gendiko Ganberatik, pentsatzen dut zuen kontaktuak errase atxematen direla bai. e, sarean, ba, eskertzen zaitut gogana etorri zanagatik. Mi esker. Mi esker zuri. Mugaz Gendiko Euskal Irratien eta Antxeta Irratiaren podcast bat, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Pirinio Atlantikoetako Departamenduaren babesarekin.